Velkommen til en crappy episode af Filmtofa. Og denne crappy episode er afsnit nummer 14.5, hvor vi snakker om de film, vi har set siden sidste gang. Og med mig er de to værter som så vanligt, som vi ikke gider introducere. Men er nu er af der har set mig godt? Jeg har egentlig ikke set så mange film, men jeg har set en serie på Netflix, jeg faldt over. En BBC-serie, der hedder Broadchurch. Den synes jeg faktisk var ganske god, og hvis man er lidt Doctor Who-fan... Så man i hovedrollen kunne genkende øh, David Tennant, som spillede... Hvad var det? Den tiende øh, doktor? Ja, jeg sagde ikke doktor Eller den Men du ja... Du billede også ind, hvad som helst ind næsten. Jeg billede ja, hvad som helst ind, men... Det er nummer ti. Men han spillede i hvert fald en de de detektiv, eller sådan en politiassistent. Hvad fanden man kalder det? Politidetektiv. Øh, som er ansat... Er sådan en øh, efterforsker, jeg også? Ja, sådan en ja, okay. der. Er, efter et nedbrud er blevet ansat ude i en lille by, hvor der næsten aldrig sker noget. Enten et par små ting. Ja. Og så sker der et mor på en 10-årig dreng, og så skal han løse det igennem hele sæsonen. Okay. Og, og sagen den, altså, bliver mærkelig og mærkelig, man, man travler helt op i det, det lille samfund, der er. Ja. Og, altså, beskyldningen lige flyver til fra højre til venstre, og til sidst finder man så ud af, hvem det er. Uh, men det er egentlig en ret god serie. Okay. Meget spændende. Minder den og... om uh, Twin Peaks eller? Nej, den, er ikke, no. den er ikke. Den er ikke skør på den måde, men ah, okay. den... der sker bare nogle ting. Altså øh, man finder ud af nogle, nogle, nogle af personens fortid og sådan noget, øh, hvor hvem består det her lille samfund af? Og det er ikke bare sådan, øh, sådan øh, Kedelige personer mange af dem. Det er Nej. bare sådan nogle der har en, har en fortid, okay. øh, som også kan som grund til beskyldning og sådan noget. Som gør, at hovedskurken sådan set flyver lidt under radaren i lang tid. Hmm. Men ja, den er okay. Ja, den kan anbefales måske. Jamen altså, man kan se første sæson på Netflix, og det... Det, det kan man godt lige sidde igennem et par aftener. Jeg har set uh, The Butler. Okay. Som uh, omhandler uh, en... ja... Uh, yeah. Swordman, som øh, starter med at være slave i, øh, i en bombenhedsplantage, hvor hans øh, far bliver dræbt, da han er 12 år, og så øh, får han så lov til at komme ind og være en øh, ja, situationstavn-havsnikker, indtil, okay. øh, indtil han så øh, flytter fra, øh, fra farmen. Og er det så, det, du kalder dem? Eller er det, det, det er det, det de kalder dem i filmen. Okay. <laughs> <laughs> øh, og så følger man så hans øh, han rejse op til, og, hvor han arbejder for forskellige øh, selskaber, og så indtil han kommer øh, i det hvide hus, og så følger man så ham og, og til det også hans familie, og hans øh, specielt sølv, når han forhold til hans sølv, øh, imens han arbejder inde i, i det hvide hus som, øh, som butler. Okay. Øh, og det synes jeg egentlig var, var en ret god, øh, ret god film, der også skildrer sådan, øh, udviklingen af rasekonflikten konflikten i, i USA som jo på trods af hvad de påstår på Fox News så langt fra er, er lagt i graven og løst i nu også med med de forskellige sociale skæld i forhold til, til race og så videre hvordan øh, ja, man behandler øh, sort og hvid i, i USA forskellige mm. og så videre. Så det synes jeg egentlig var, var en ret god film. Ja. Hvornår foregår den? Men den foregår fra øh, fra Ja, fra han bliver født, og så indtil nu, og hvad er han, Der, der er han er nok 70. Den, den, den slutter med, at han øh, skal ind og have øh, medalje af Obama. Øh, så den, den er jo helt op til, til nu. Okay. Hvordan kunne han så være slave? Det er jo, da han var 12 år. Det er jo tilbage. eller er så heller ikke slave. Nå, okay. Det er på heller Når slave. sagde slave. når men han arbejde i en bomhulsfarm. Nej, jeg tror ikke, at jeg sagde slave. Han var i hvert fald ikke, men derfor der er stadigvæk... Skal jeg tage bare i en racist, fordi han sagde om sort... <laughs> <laughs> det var ikke bare bagmeldtårnen, det var han er sort nok? Jeg synes lige, vi spole tilbage. <laughs> Go to the tape! Men det der, jo stadigvæk, eller der var jo stadigvæk der i, i Kristine mange der sort, der arbejdede i bombersplotager. det ja, men i det, at havde væk. Altså, ja. Altså de, ja. de fik så lav løn, så de skulle bo der og hmm. leve deres liv der. Ja. Altså det de hed ikke slaver, men det var mere eller mindre slaver. Ja. Jeg har set Fargo. Er der nogen jeg har set det? Ja. Så jeg så den dengang, da den var ny, fordi jeg havde en, øh, en fætter, der er et år ældre end mig, som havde sådan en meget stor, øh, blandt andet Quentin Tarantino-fase dengang, hvor han lavede uh, Pulp Fiction, og hvad hed den før, den, den hed... Daniel hvor... Jinkley Brown? Nej, det var efter. Den, den før, den der med... Øh. Reservoir Dogs? Ja, Reservoir Dogs, ja, det er præcis. Og så var der den leste af Fargo, jeg tror det omkring 96 eller sådan noget, som de sad og så og den, så, den så så sammen med dem. Og jeg synes, den var okay dengang, og den mm. er også sådan nogle kultklassiker, så jeg så, jeg så den lige... Noget er blevet Var det ikke også lige lavet en ny serie? Jo, den har jeg ikke set. Okay. Yeah, okay. Men øh, jeg synes selvfølgelig, filmen er stadig god. Jeg kan ja. den har, fanger rigtig godt den her stemning derop. Sådan en blanding af isoleret og sådan venlige vendelig naboskab og sådan. Og så har jeg foregået det, hvis de kan det da. Tror jeg. Jeg kan sige, ikke huske det. mener jeg. Yeah. De snakker i hvert fald med er sådan en, en fransk accent-agtig. De snakker sådan en about. About. About. Ja. Så den er, den er, den er, er med påfattelsesværdig. Med Jeg har også set The Messenger. Har I set den? Nej. Har I den noget med The Post, Nej. Det er... Så er det en øh... ingen interesse. <laughs> okay, det var noget hype, det var med Woody Harrelson. Det var noget hype for et, for et par år siden. Ja. Æm, krigsveteraner. Der, øh, ja, der kom hjem fra, fra krig, og så skal de... Så får de så, eller, det er én krigsveteran, Woody Harrelson arbejder allerede sammen. Så... Skal han så rundt og sige til, til familien, og, øh, når en af deres, øh, ja, familie er døde i krig. Og så ah, føler, man, okay. øh, føler man ligesom det arbejde. og det han går igennem der. Nå. No. Også, øh, ja, det film. Øh, nok, ja, nok egentlig mere fra Amerikaner, fordi vi ikke helt på samme måde har, øh, har det samme forhold til Irak og afghanistan Og øh, forhåbentlig heller ikke har helt lige så mange, der, der, der dør, som, wow. som de så har haft der. Jeg ved ikke om, hvad gør man hjemme ved det? Jeg tror, det er politiet, der kommer ud. Okay. Men jeg ved det ikke. Det kan også være, det er militære. Det kan også være, at man får et brev af Nikolaj øh, Vammen. <laughs> <laughs> jeg har også set Untouchables. Har I set den? Ja. Hvorfor har <laughs> du først set det nu? Ja, Men er det er det... ikke af dem? Er det den franske? Nej. Nej, det er der Nej, det den, der Intouchables. Ja, det er den amerikanske. <laughs> ja, det er selvfølgelig, at du skulle have sagt, to film hedder det samme. Det er den amerikanske. Hvor de... Nej, den anden hedder Untouchables. Men ja, det er den amerikanske, og den foregår så under. Hvad hedder den her no, tror, så er det slet ikke den samme, jeg tror det var den franske, no, den du have set. Nå, no, okay, can, den har jeg faktisk ikke set. <laughs> Nå, no, den skal du tage. Jeg mener bare, den ene hedder de urørelige, den anden hedder de usårlige, i danske titler. Okay, den film, jeg har set, der hedder Untouchables. Den handler om den her afholdstid, hvor der så de her folk, der begynder at sælge sprudt. Damn, det kender vi godt. Så er John Connery med, Robert De Niro, er med. Og så laver de sådan et hold af politifolk, fordi der er meget høj så laver du sådan en lille hold af politifolk, der hedder de urørlige, eller The untouchables, som så skal prøve at bekæmpe. Nå, den har jeg set. Den her. Så det er også sådan lidt en klassiker, og ud fra den der, jeg ved ikke, hvad er det for nogle billeder, de sætter op på netkast? Er, er det ikke der, hvor de blandt andet kører hen til sådan en ulovlig spilbool i Jersey, eller hvad det er, og så, så røver dem sådan set, selvom de er politifolk? Nej. Nå. Nej, du tænker måske på den, der hedder Gangster Squad. Jamen, den har jeg set, men ja, den er, det, det er blandt nok så. Den anden her er lidt, lidt gammel, det var så er det ikke, Så det er ikke der, hvor de har en øh, hvor de, øh, har wiretap, så så bliver opdaget på ham her øh, gangsterbosten? Nej, til sidst. The Departed? Er det, ja, det er blandt allesammen sammen, så. ja. Nej, det er ikke The Departed. Ah. det er ikke det. Men, ja, men det ser ud som, at det sådan en klassiker og den der film... Eller det billede, der er på Netflix... Jeg ved I faktisk ikke, jeg tror det sådan et gammelt poster, der ligner det sådan en, uh, det her er en film, jeg har set et par gange, den bør jeg se, den er også for højt karakter, men den er ikke så vildt god. Den blander lidt for meget sådan en lystig, sjov humor sammen med sådan en meget, meget alvorligt øh, dødsfald og sådan noget, så den er sådan lidt underlig, hvordan den spændende form af spændende video. Og så er det så underligt, fordi Robert De Niro gør det rigtig godt, han spiller Al Capone, men han, han i meget af filmen, der er han sådan, Helt afskåret for resten af den. Altså, det sådan, han har de her scener, hvor han mødes med toppen. Så er han lige super, på der har forrådt ham. Eller taget penge selv. Slå dem ihjel. Og bad boss. Og så går man videre til de andre, hvor de bare sådan... Om nu prøver de på at optravle de her folk, der sælger booze. Så det virker sådan lidt, lidt faderskilt. Jeg har set... Uh, Lockstock and uh, Two Smoking Barrels. Uh, ja. Guy Ritchies... Uh, mere mere. Er, det, er det hans debut, eller er det bare den første, der var kendt uh, film, han industrerede? Uh, Nå, no, den øh, den synes jeg i hvert fald var Jeg synes, der var faktisk utrolig mange ligheder med øh, rock n Roller, som han jo lavede for et, øh, for et par år siden. Øh, som jeg også godt kunne lide, men, men de mindede rigtig meget om hinanden øh, filmene. Men... Har du set den før? Lockstock? Nej, jeg har kun set øh, Rock'n'Roller. Okay. Øh, ja, men ja. Jeg har godt, øh, men jeg kunne også godt lide, øh, lide Rock'n'Roller. Altså, jeg kan godt lide øh, Garicis øh, film. Ja. Det er jo det er en smag, som Peter som har været med tidligere. Han... Øh, han gør ikke så godt livet. Han synes de for ikke synes de er for, uh, for virnede. Han bare ikke synes godt om den. Tror derfor, <tør> <snivellide> <laughs> vil, det der får han ikke komme igen? Jeg ved ikke hvad, hvad, hvad synes du om, om Guy ritchie film? Jeg går lidt ind i film. Jamen så hvad der er undantre, der oftest tre der er noget hvad? Logstock ja Logstock og Snatch ja Snatch den synes jeg faktisk er noget bedre. Ingen hvem vi jeg husker lige Rock and Roll, men det Den har jeg ikke set. No, Nå okay så der vil Skal jeg kunne huske nogen tidstider? Nej. Hvad er det? Guy Ritchie? Er ikke ham, der er det ikke er det ham, der lavede Sunshine også? Nå, no, no, jeg synes også Sherlock Holmes faktisk er okay. Ja, det er rigtigt. det er ham, ja. ja den synes jeg også er okay. Ja. Men det er også ham, der lavede den Sunshine. Den der science-fiction-gyser-agtig noget, hvor det oh, siger og gode sol. Åh, det ved ikke. Nå, okay. Den er heller ikke så vildt god, faktisk. Den er mm. en rigtig lækker lyd og rigtig lækker billede. Så hvis man har lige at købe en ny skærm eller nyt anlæg så kan den anbefales, men den er ikke særlig god. Okay. Men jeg tror faktisk, vi vi nået omkring en masse film. Jeg tror, yeah. det er alt for den her gang. Ja, yeah. Næste tak. gang, der kommer vi til at se Easy Rider på Mathias' anbefaling. Ikke anbefaling. Okay, opfordring så. <laughs> men ellers så må I hygge af til dig og få se film hvis I gerne vil forstå, hvad vi snakker om.